A férjem nem szívesen enged a lánya közelébe senkit, így ő nem hívta a saját hozzátartozóit. Mert mások vagyunk mi ketten. <gül> Nagyon mások. Én diós Győri proli lány, ő egy borsodik kis faluból származó, valamikori módos család sarja. Mint szabadszájú, akit nem nyomaszt a családja történelmi sorsa, ó, te boldog munkásosztály, ő befelé forduló, öröksértett.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 Jóképű, szürkészöld szemű, vékony szemöldökű, egyenes orrú férfi volt. Nem túl magas, inkább mokány, erős, izmos munkás ember. Miután az eszemet tudom, úgy emlékszem rá, hogy kicsit kopaszodik elől. Azt mondta, melegtől hullott ki, mert olvasztár volt, és a legszorgalmasabb ember, akit valaha ismertem. Szörnyű. Máig tisztázatlan körülmények között halt meg a pericesi telkünkön.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 István felalájárkál körülöttem, nem megy ki a szobából, minden egyes szavamat hallani akarja. Elnyögöm iszonyú zavartan az Erika nevű vendégnek, hogy azt gondolom, az automata trafi lefotózott a szikra előtt. Erika nem túl kedves, azt mondja, semmilyen automata nincs a városban, legyek nyugodt. Halkan megköszönöm a segítségét. Ég az arcom a szégyentől.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 Bátorítóan megérint, majd szinte egy másodperc alatt visszaváltozik bizonytalan szórakozott professzorrá, és befelé fordulva, elgondolkodva elkacsázik.